36. fejezet Becale él és óliáb, és minden bölcs férfi, akiknek az úr megadta a bölcsességet és az értelmet, hogy mesterként tudjanak dolgozni, elkészítettek mindent, melyek a szentéi használatához szükségesek, és az úr parancsolta. És amikor Mózes meghívta becaleélt és oholiábot, és az összes művelt férfit, akiknek az Úr megadta a bölcsességet, mindazokat, akik önként ajánlkoztak a mű elkészítésére, átadta nekik az összes adományt, melyeket Izrael fiai odahoztak a mű elkészítésére, a szenté kultuszához. És minden nap reggel fölajánlották neki az adományokat. Ezért az összes bölcs művészek oda mentek, a szentély számára végzett munkájukból, és mondták Mózesnek, többet ajánl föl a nép, mint amennyi szükséges a mű elkészítéséhez, melyet az úr megparancsolt. Mózes tehát megparancsolta, hogy az egész táborban kikiáltó hirdesse ki, sem férfi, sem asszony ne ajánljon föl ezután semmit a szentély művéhez. Így tehát abba hagyták az adakozást, mert a fönajánlottak elegendőek, sőt bőségesen elegendőek voltak. És a művészek közül mind a bölcs szívűek elkészítették a hajlék tíz szőnyegét sodrot bisszusból, kék és piros bíborból és karmazsinból, kerubokat szőve bele. Egy-egy szőnyeg hosszá 28 könyök. És a szélessége négy könyök, és minden szőnyeg egyenlő nagyságú. Összekapcsolt öt szőnyeget egymással, és a másik kötöt is összekapcsolta. Hurkokat is készítettek kékbéborból az egyik szőnyeg szegélyére az összekapcsoláshoz, és a másik szőnyeg szegélyére ugyanúgy. Ötven hurkot erősített az egyik szőnyegre, és ötven hurkot a másik szőnyegre mégpedig úgy, hogy a hurkok egymással szembe kerültek. Ezután ötven arany kapcsot is öntött, hogy kapcsolják össze a szőnyeg hurkait, és egy hajlékot alkossanak. Készített kecske szőrből szőnyeget a hajlék beborítására. Egy szőnyeg hossza harminc könyök, és a szélessége négy könyök. Minden szőnyeg azonos méretű volt. Ezekből öt szőnyeget füzött össze külön, és hat másikat külön. És készített ötven hurkot, és a másik összetett darab szélső szőnyegén ugyanannyit, hogy össze lehessen őket kapcsolni. És készített ötven bronz kapcsot, hogy egybefűzze velük a sátor tetejét. Készített sátortakarót is, a pirosra festett kosbőrökből, és egy másikat föléje takarónak szatján bőrökből. Elkészítette a hajlék álló deszkáit is a Tisz könyök volt egy deszka hossza, s másfél könyök az élessége. Minden deszkára két eresztéket csinált, hogy egymással össze lehessen illeszteni őket. Így készítette el a hajlék minden deszkáját. Belőlük húsz volt a dél felé néző déli oldalon, 40 ezüst talpal. Két talp került minden deszka alá a két eresztéknek megfelelően. A hajlék észak felé néző oldalához is húsz táblát készített, 40 ezüst talpal. Két talp minden deszka számára. Nyugat felé pedig, Azaz a hajléknak arra a részére, amely a tenger felé néz, hat deszkát készített, és két másikat a hajlék hátsó sarkaihoz. Ezek meg voltak kettőzve alulról egészen az első gyűrű magasságáig. Így készített két táblát a két sarkon, hogy összesen nyolc legyen a deszka, és tizenhat ezüst talpuk legyen. Tudni két-két talp minden deszka alatt. Készített öt akácfarudat is a hajlék egyik oldala deskainak összefogásához, és másik kötött a másik oldal deszkáinak összefogására. És ezen kívül öt másik rudat a hajlék tenger felé néző nyugati oldalához. Készített pedig egy középső rudat, Mely a deszkák közepén az egyik végüktől a másikig tartott. Magát a deszkafalat beborította arannyal, és elkészítette az arany gyűrűket is, melyeken át lehetett dugni a rudakat. Ezeket is beborította aranylemezekkel. Készítette egy függönyt is, kék és piros bíborból, és sodrot szálú bisszusból kerubokat szőve bele, és négy akácfa oszlopot, melyeket a kapcsaikkal együtt beborított arannyal, és ezüstből talpakat öntött hozzájuk. Elkészítette a sátor bejáratának függönyét is, kék bíborból és piros bíborból, a és sodrot különböző Ez is készült, készült, és az öt oszlopot különböző És és az oszlopfejeket és a különböző aranyjal vonta be, a talpakat pedig bronzból öntötte.